Tizedik fejezet Kicsivel később Kéti visszavezette a vacogó Kristent és az izgatott josh a pokróchoz, amit Alex leterített. Fölállította a grillsütőt is, és a briket darabok széle már fehérren izzott. A férfi most nyitotta ki az utolsó kempingszéket, letette azt is a pokrócra, és figyelte, ahogy közelednek. Na, milyen volt a víz? Fantasztikus, felelte Gyos. A rózsa minden irányába állt, a félig megszáradt haja. Mikor lesz kész az ebéd? Alex megnézte a szenet. Úgy húsz perc múlva. Visszamehetünk Krisztennel a vízhez? Most jöttetek ki. Tarthatnátok pár perc szünetet. Nem akarunk fürödni, csak homokvárat építeni, mondta a kisfiú. Alex észrevette, hogy Krisztennek sűrűn összekoczannak a fogai. Biztos, hogy jó ez neked, kicsilány? Tiszta lila vagy? Kristen buzgon Nincs semmi bajom, mondta borzongva, és a tengerparton muszáj homokvárat építeni. Rendben, de hadd adjak rátok egy-egy pólót, és maradjatok azon a részen, ahol látlak benneteket mutatta a szóban forgó parcakaszt Alex. – Tudom, apu! – sóhajtott Josh. – Nem vagyok már, kisgyerek? Alex egy egymálaságban kotorázott, és mindkét gyereknek segített fölvenni a pólót. Miután végeztek, Josh megragadta a műanyag játékokkal, lapátokkal teli szatyrot, és futásnak eredt, majd a víztől egy-két lépésnyire megállt. Kristen is ott a nyomában. Lemenjek hozzájuk? kérdezte Kéti. A férfi megrázta a fejét. Nem, elvannak magukban is. Ezt már megszokták. Már mint azt, hogy amíg sütöm a húst, nem mehetnek be a vízbe. Azzal Alex a hűtődobozhoz lépett, legugolt és fölnyitotta a fedelét. Maga is kezd megéhezni? Egy kicsit. Felelte Kéti, és rádöbbent, hogy az előző esti sajt és boróta egy falatot sem elvett. Mint egy végszóra korogni kezdett a gyomra. Keresztbe fontan rajta a karját. Az jó, mert én már farkasihes vagyok. Miközben Alex a hűtődobozban kotorászott, Kétinek feltűnt, hogy milyen inas, izmos az alkarja. Gondoltam, Joshnak hót dolgot csinálok, Kristennek egy sajtburgert, magunknak pedig sztéket. Azzal előszedte és félretette a húst, majd a grill fölé hajolt és fújni kezdte a szenet. Segíthetek valamit? Oda tenni az asztalra az abroszt, A, a hűtődobozban van. Persze. Kéti kivette a dobozból az egyik jégtömlőt, és tátva maradt a szája. Ebből jól látna vagy öt-hat család, jegyezte meg. Hát igen, ha a gyerekekkel megyek valahova, mindig az a mottóm, hogy inkább sokat vigyünk, mint keveset, mert soha nem lehet tudni, mit fognak megenni. El sem tudja képzelni, hányszor előfordult már, hogy valamit elfelejtettem, és pakolhattam vissza őket a kocsiba, majd mehettünk a boltba. Nem akartam, hogy ma is ez legyen. Kéti széthajtogatta a műanyagabroszt, és Alex instrukcióit követve rögzítette a sarkait papírnehezékkel. A férfinak még erre is volt gondja. És most? Oda tegyek mindent az asztalra? Még van pár percünk, és nem tudom maga, hogy áll ezzel, de én már beneveznék egy sörre. Alex ismét belenyúlt a hűtődobozba, és előhúzott egy üveget. Maga is kér? Inkább valami üdítőt, mondta Kéti. kola? Az remek lesz. Ahogy Alex átnyújtotta a dobozos kólát, a keze súrolta a nőét. bár Kéti nem volt biztos benne, hogy a férfi észrevette egyáltalán. Alex a kemping székek felé intett. Leülünk. Kéti habozott egy kicsit, mielőtt helyet foglalt volna a férfi mellett. Alex úgy állította föl a székeket, hogy még véletlenül se legyenek túlságosan közel egymáshoz. Lecsavarta a sörösüveg kupakját és jól meghúzta. Nincs is jobb, mint egy jó hideg sör a melegben, a tengerparton. Kéti elmosolyodott. Kisé feszélyezte, hogy kettesben van a férfival. Ha maga mondja, elhiszem. Nem szereti a sört? Kétinek az apja jutott eszébe, meg a rengeteg üres sörös doboz. Valósággal ellepték a padlót a nyugszéke mellett. Nem nagyon, ismerte be. Inkább a bort, igaz? Eltelt egy kis idő, mire Kéti kapcsolt, hogy a férfi adott neki egy üvegbort. Ami azt illeti, tegnap este ittam egy kis bort, a szomszédasszonyommal. Igen, jó magának. Kéti megpróbálta biztonságosabb témára terelni a szót. Ugye azt mondta, spoken ball származik. A férfi kinyújtóztatta, majd keresztbe tette a lábát. Ott születtem és nevelkedtem. Végig ugyanabban a házban laktam, míg el nem mentem egyetemre. Egyébként a University of Washingtonba jártam, Szétlbe. Haj ráhaszkiz! Kéti elmosolyodott. A szülei ma is ott élnek? Igen. Akkor nagy utat kell megtenni ők, ha látni akarják az unokáikat. Hát igen. A férfi hangja valahogy furcsán csengett. Hát igen, visszhangozta Kéti. Ők akkor sem jönnének gyakrabban, ha közelebb laknának. A gyerekeket összesen kétszer látták, először Kristen születése után, másodszor pedig a temetésen. Alex megcsóválta a fejét. Ne kérje, hogy megmagyarázzam, de a szüleimet nem érdeklik a gyerekek. Küldenek egy lapot a születésnapjukra, meg ajándékot karácsonyra, és ennyi. Inkább utazgatnak, vagy tudom is én, mivel töltik az időt. Tényleg? Mit csináljak? Ez van. És még csak azt sem mondhatom, hogy velem annak idején máshogy viselkedtek, pedig én vagyok a legkisebb gyerekük. Az egyetemre a diplomaosztón jöttek el először, és bár olyan jól úsztam, hogy teljes tandémentességet kaptam, versenyezni is csak kétszer láttak. Ha a szemközti házban laknának, akkor sem hiszem, hogy kíváncsiak lennének a gyerekekre. Többek között azért maradtam itt. Minek költöztem volna haza, nem igaz? És a másik nagyszülők? Alex a sörös üveg címkéjét kaparázta. Náluk már kicsit bonyolultabb a helyzet. Van még két lányuk, akik Floridában élnek, és miután eladták nekem az üzletet, oda költöztek ők is. Évent egyszer-kétszer följönnek pár napra, de még mindig nehéz nekik. A házunkban nem is hajlandóak lakni, mert Kerlire emlékezteti őket. Túl sok az emlék. Egy szóval nagyjából egyedül van? Épp ellenkezőleg, mondta Alex, és a két gyerek felé intett a fejével. Itt vannak nekem ők, emlékszik? De azért néha biztos nehéz, hogy a boltot is vezetnie kell meg a gyerekeket is nevelni. Nem olyan vészes. Ha reggel hatkor talpon vagyok, és éjfél előtt nem fekszem le, simán bírom a tempót. Kéti könnyedén fesztlenül elnevette magát. Lassan jó lesz a szén, nem? Megnézem. Alex a homokba állította a sörösüveget, majd fölállt, és a grillsütőhöz sütőhöz lépett. A brikett darabok már teljesen kifehéredtek, és vibráló reszkető hullámokban szállt fölfelé a forróság. Az időérzéke kifogástalan, mondta a férfi. Rádotta a grillre a két sztéket, meg a hamburger pogácsát, kéti pedig hordani kezdte a hűtődobozból a tömérdek ennivalót. A műanyag edényekbe pakolt paradicsom, zöldbab és káposzta salátát, savanyúságot, szeletelt gyümölcsöt, két zacskó csipszet, szeletelt sajtot, válogatott fűszereket. Fejcsóváva rendezgette az asztalon a sokföldi jót. Arra gondolt, hogy Alex, mintha megfeledkezett volna róla, hogy a gyerekei még kicsik. Az ő házában összesen nem fordult meg ennyi étel, mióta Southportba érkezett. Alex megfordította a két sztéket, meg a hamburger pogácsát, majd a hóddog virsliket is fölrakta a grillre. Közben azon kapta magát, hogy az asztal körül jövő menő két lábára vándorol a tekintete, és újfent megállapította, hogy igen vonzónő. Kéti a jelek szerint észrevette, hogy bámulja. Mi az? kérdezte. Semmi. De elgondolkodott valamin. Alex felsóhajtott. Örülök, hogy végül mégis velünk tartott, mondta végül, mert remekül érzem magam. Miközben a férfi a grillnél tüsténkedett, könnyed társalgást folytattak. Alex nagyvonalakban elmondta, milyen az, amikor az ember egy vidéki kisboltot vezet. Elmesélte, hogyan indították be az apúsájék a vállalkozást, és ejtett néhány szeretetteljes szót egyik-másik törzsvevőjéről is, akiket a külön szóval lehetne a legjobban jellemezni. Kéti azon tűnődött magában, hogy vajon őt is ebbe a kategóriába sorolná -e Alex, ha valaki mást hozott volna el a tengerpartra. Nem mintha ez számított volna, hiszen minél többet beszélgettek, annál inkább meggyőződhetett ról, hogy Alex az a fajta ember, aki mindenkiben a jót keresi, és nem szeret panaszkodni. Megpróbálta elképzelni, milyen lehetett a férfi fiatalabb korában, de nem sikerült, ezért fokozatosan ebbe az irányba terelte a beszélgetést. Alex mesélt a Spokene gyermekkoráról, a hosszú nyugis hétvégékről, amikor Washington állam híres turista útvonalán a centenáriumi ösvényen biciklizgettek a barátaival. Elmondta azt is, hogy miután fölfedezte magának az úszást, hamarosan rögeszmélyévé vált. Megszállottan üszt ezt a sportot, napi négy-öt órát edzett és az olimpiáról ábrándozott, de másodéves korában egy forgatóizom szakadás véget vetett az álmainak. Mesélt a diákbulikról, az egyetemi barátairól, és bevallotta azt is, hogy ezek a barátságok lassan, de biztosan, szinte kivétel nélkül elhaltak. Kétinek feltűnt, hogy Alex nem szépíti meg, de nem is értékeli le a múltját, és a jelek szerint nem foglalkoztatja különösebben, mit gondolnak róla mások. Észrevette azt is, hogy a férfi élsportolói múltja nem múlt el nyomtalanul. Könnyed, elegáns a mozgása és festelen nyugodt mosolya arról árulkodik, hogy megszokott dolog a számára mind a győzelem, mind a vereség. Amikor tartott egy kis szünetet, Kéti megijed, hogy kérdezősködni kezd az ő múltjáról, de úgy tűnt, a férfi érzi, hogy az őt kellemetlenül érinteni, mert inkább belevágott egy újabb sztoriba. Amikor elkészült az étel, Alex odahívta a gyerekeit, akik futólépésben nyaki homokosan közeledtek. Férállította és lesöpörte őket. Kéti pedig elnézte és arra gondolt, hogy a férfi jobb apa, mint amilyennek mondja magát. Gyanította, hogy bármilyen mércével mérve nagyon jó apának számít. Miután a gyerekek leültek az asztalhoz, a beszélgetés más irányba terelődött. Kéti hallgatta, ahogy a homokvárukról csivitelnek meg a gyermekcsatorna egyik műsoráról, amelyet mindketten szerettek. Amikor pedig a később esedékes csemegéről a grillsütőn megolvasztott pillecukros csokis Graham kekses édességről érdeklődtek, az is nyilvánvalóvá vált, hogy az apjuk különleges, mókás dolgokat eszel ki, amelyek aztán családi tradícióvá válnak. Kéti megállapította, hogy Alex egészen más, mint azok a férfiak, akikkel korábban megismerkedett, Sőt, egészen más, mint bárki, akivel eddig találkozott. A társalgás ide-oda kanyarogva csordogált tovább, és közben a nő korábbi idegessége szép lassan elpárolgott. Az étel igen ízletes volt. Jól jött egy kis változatosság az utóbbi hónapok szigorú, puritán étrendje után. Továbbra is tiszta volt az ég, a végtelenbe nyúló kékséget csak egy-egy elsuhanós sirály törte meg. A szél hol megélénkült, hol alább hagyott, de ahhoz mindig elég volt, hogy hűsítse őket, és a víz egyenletes hullámzása tovább erősítette a mindenkit eltöltő békés, nyugodt érzést. Kéti kivitte a székét a víz széléhez, és egy órán át figyelte a hullámokba ugráló gyerekeket, meg a nekik segítkező Alexet. Josh és Kristen visított a gyönyörűségtől, látszott, hogy remekül érzik magukat. Kéti ámulva nézte, hogy apjuk mennyire éreztetni tudja velük, hogy ők állnak a figyelem középpontjában. Volt valami gyengétség abban, ahogy bánt velük, valami mélységes türelem, amire a nő nem igazán számított. Ahogy múlt a délután, és a fejük fölé kezdtek beúszni a felhők, Kéti önkéntelenül is elmosolyodott, mert eszébe jutott, hogy évek óta először tudott teljesen ellazulni. Sőt, mi több. Ugyanolyan jól érzi magát, mint a gyerekek.